Capitolul 27 Dragul meu, domnule Pip, îți scriu această scrisoare la rugămintea domnului Gargery, ca să-ți spun că dânsul pleacă la Londra însoțit de domnul Opsel și că s-ar bucura dacă ai fi de acord să te vadă. Va fi la hotelul Barnard marți dimineață la ora 9 și dacă nu ești de acord, te roagă să lași vorba acolo. Sărmana dumitale soră este cam în aceeași stare în care ai lăsat-o. Vorbim despre dumneata în fiecare seară în bucătărie și ne întrebăm ce mai spui și ce mai faci. Dacă acest lucru ți se pare azi o îndrăzneală, te rog să ne ierți în amintirea vremurilor de altă dată. Mă opresc aici, dragă domnule Pip, adumitale cu afecțiune și veșnic îndatorată, Bidi. P.S. M-a rugat în mod special să-ți scriu. Ce de mai șoti? Spune că ai să înțelegi despre ce e vorba. Am toată speranța... Și nici nu mă îndoiesc că te vei bucura să-l vezi. Deși acum ești un gentleman, fiindcă ai fost întotdeauna bun la suflet, iar dumnealui e un om tare, tare cum se cade. I-am citit și dumnealui toată scrisoarea, în afară de ultima propoziție, și ține morțiș să mai scriu odată cuvintele Ce de mai șoti. Scrisoarea a sosit prin poștă luni dimineața, așa că întâlnirea cu Joe trebuia să aibă loc a doua zi. Aș vrea să spun cinstit ce sentimente m-au încercat gândind la venirea lui. Nu l-așteptam cu bucurie, deși mă legau de el atâtea amintiri. Nu, mai degrabă simțeam o neliniște serioasă, un soi de umilință și un sentiment profund de inutilitatea acestei vizite. Dacă aș fi putut să-l țin pe Joe la distanță în schimbul unei sume de bani, nici n-aș fi stat pe gânduri și aș fi plătit-o. Marea mea ușurare era că nu urma să vină la Hammersmith, ci la Hanul Bernard, și, prin urmare, n-avea cum să dea cu ochii de Bentley Drummel. Nu mă deranja ideea că urma să-l vadă pe Herbert sau pe tatăl lui, pentru care aveam un mare respect, dar mi se strângea inima când mă gândeam că s-ar fi putut întâlni cu Drummel, pe care îl disprețuiam. Așa se întâmplă de obicei în viață, înfăptuim cele mai mari mârșăvii și dăm dovadă de cele mai mari slăbiciuni, tocmai din cauza celor pe care îi disprețuim cel mai mult. Începusem să mă ocup de aranjarea odăilor în care locuiam în chip cu totul inutil și nepotrivit și toate acele strădanii pentru Hanul Bernard se dovediseră a fi nespus de costisitoare. La vremea aceea camerele erau total diferite față de cum le găsisem, iar eu mă bucuram de cinstea de a ocupa câteva pagini bune în registrele unui tapițer din vecinătate. În ultimul timp progresasem cu atâta repeziciune, încât angajasem un băiat încălțat cu cizme înalte, în a cărui robie totală se putea spune că îmi duceam zilele. Căci după ce am creat acest monstru, ales dintre lichelele familiei spălătoresei mele, și după ce l-am îmbrăcat într-o haină albastră cu vestă galbenă, țipătoare, o cravată albă, pantalon bej deschis și cizmele amintite mai sus... M-am văzut nevoit să-i dau câte ceva de lucru și mult de mâncare, iar cu aceste două cerințe groaznice mă chinuia fără încetare. Această fantomă răzbunătoare primi ordin să se prezinte la serviciu marți dimineață la ora opt, în hall, o dăiță de două picioare pătrate, după cum mă încasase la bani negustorul care-mi vânduse covorul de acolo, iar Herbert sugeră câteva lucruri pentru micul dejun care s-ar fi putut să-i fie pe plac lui Joe. Îi eram sincer recunoscător lui Herbert pentru solicitudinea și bunăvoința lui, deși aveam o oarecare bănuială că, dacă Joe ar fi venit să-l vadă pe el, Herbert nu s-ar fi dovedit chiar atât de săritor. Cu toate acestea, luni seară m-am întors în oraș ca să mă pregătesc pentru sosirea lui Joe. M-am sculat în zori a doua zi și m-am ocupat să dau o înfățișare cât se poate de deosebită salonului și mesei. Din nefericire, dimineața a început să cadă burnița, și niciun înger n-ar fi fost în stare să ascundă lacrimile de funingine care și roiau din hanul Bernard, un coșar uriaș cuprins de slăbiciune. Pe măsură ce se apropia clipa sosirii, simțeam un imbold sorup la fugă, dar închipuirea răzbunării, chemată la ordine, era proțăpită pe hol, și nu peste mult timp l-am auzit pe geuri când scara. L-am recunoscut după felul stângaci în care urca, cu ghetele bune, întotdeauna cu un număr mai mare, și după cât timp îi lua să citească numele de pe ușile celorlalte etaje. Când în cele din urmă s-a oprit în fața ușii noastre, l-am auzit cum își trecea degetul peste plăcuța cu numele meu, și apoi răsuflând în gura cheii. În cele din urmă bătut slab la ușă, o singură dată, iar Pepper, acesta era numele cu rezonanță aparte al fantomei rezbunării, anunță Domnul Gargery, am avut impresia că Joe nu să mai termine niciodată cu ștersul picioarelor și că voi fi nevoit să mă duc să-l urnesc de pe preș, dar în cele din urmă intră. Joe, ce mai faci, Joe? Pip, da' tu ce faci, pip? Chipul îmbujorat răspundea cum se cădenie. Își așeză pălăria pe podea între noi și îmi luă mâinile între ale sale, ridicându-le și coborându-le de parcă ar fi fost ultimul model brevetat de pompă. Mă bucur să te văd, Joe, Dăm pălăria." Joe însă o ridică grijuliu cu amândouă mâinile, ca și cum ar fi fost un cuib de pasăre cu ouă înăuntru. Nici prin chid nu-i trecea să se despartă de această mică proprietate și continuă să stea în picioare, adresându-mi se peste ea cât se poate de încurcat. Ce te-ai mai înălțat?" spuse el. Și te-ai împlinit și te-ai domnit." Joe făcuse o pauză până să rostească ultimul cuvânt. Faci cinste regelui și țării sale. Și tu, Joe, arăți grozav. Mulțumesc lui Dumnezeu, spuse Joe, n-am de ce să mă plâng. Și sorăta ta nici ea nu mai rău decât ai lăsat-o. Și Bidi, e la fel, tot serioasă și muncitoare. Și prietenii nu-s mai bine, dar nici mai rău. Afar de Wopsel, el s-a schimbat în acest timp. Tot ținând grijuliu cuibul de pasăre cu amândouă mâinile, își făcea ochii roată prin cameră, după care cerceta de sus în jos și mai ales se uita foarte stăruitor la imprimeul înflorat de pe haina mea de casă. S-a schimbat, Joe?" A, da," spuse Joe, coborând glasul, a apărăsit biserica și s-a apucat să joace teatru. Și teatrul ăsta l-a mânat spre Londra, de-aia a venit cu mine." Și-ar vrea continuă Joe mutând pentru o clipă cu de pasăre sub brațul stâng și cotrobăind prin el după un nou cu mâna dreaptă, dacă nu te superi să-ți dau asta. Am luat ce mântindea Joe, un program boțit al unui mic teatru din oraș care anunța o premieră, chiar pentru săptămâna aceea, susținută de un vestit actor amator din provincie, detalia mare lui Rocious a cărui unică reprezentație în cea mai tragică piesa marelui nostru, Bard, național, a stârnit multă vâlvă în cercurile dramatice locale. Ai fost la reprezentația lui, Joe?" am întrebat eu. Am fost," spuse Joe solemn și grav. A făcut impresie?" Da, sigur," spuse Joe. Au zburat multe coși de portocale. Mai ales când Wops îl vede stafia." Da, domnule." Întreb și eu dacă e posibil să nu lași omul să-și facă meseria și să te amestești mereu între el și stafie cu... Amin. Poate că omul a avut și el un necaz și a lucrat în biserică, spuse Joe, adoptând un ton convingător și plin de simțire. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l termine cu. Vreau să zic că dacă nici stafia unui tată n-are voie să-l facă pe om atent, atunci cine mai are domle? Și pe urmă... Împălăria a fost croită atât de mică, de-o trag penele negre în jos. Trebuie să țină omul, să nu cadă, nu? Ochii bulbucații lui Joe, ca și cum ar fi văzut o stafie, îmi dă dură de știre că Herbert intrase în odaie. Așa că i-am făcut cunoștință cu Herbert, care întinse mâna, dar Joe se dă înapoi fără să dea drumul cuibului de pasăre. Sluga dumneavoastră, domnule, spuse Joe, și trag nădejde că dumneavoastră și Pip... La aceste cuvinte ochii se opriră asupra fantomei răzbunării care a așezat niște pâine prăjită pe masă. Joe se arătă dispus să-l socotească și pe tânărul acela drept un membru al familiei, la care eu m-am încruntat și asta l-a pus pe bietul Joe într-o încurcătură și mai mare. Adică, tâlea, dumneavoastră doi domni, drag nădejde că vă merge bine în casa asta strâmtă." fiindcă hanul ăsta s-ar putea să fie foarte bun, după cum stau lucrurile pe aici la Londra. Spuse Joe ca și cum ne împărtășea un secret și cred că e o casă cum se cade, dar eu n-aș ține nici porc cu ea. Adică, telea, dacă aș vrea să-l îngraș sănătos și să mănânc șoriș ca lumea. După ce aduse această laudă deosebită locuinței noastre și după ce dovedi sporadic tendința de a mi se adresa cu domnule... L-am rugat să se așeze la masă, dar el se tot uita de jur împrejurul odăi în căutarea unui loc potrivit unde să-și pună pălăria. De parcă făcea parte din unicatele naturii și trebuia în consecință să îi se găsească un loc special. În cele din urmă o așeză pe un colț al șemineului, de unde mai apoi continuă să cadă jos la intervale regulate. Dorești ceai sau cafea, domnule Gaggeri? întrebă Herbert, care prezida întotdeauna masa de dimineață. Mulțam, domnule," răspunse Joe, îmbățoșându-se din cap până în picioare. Ce voi este dumneavoastră mai plăcut?" Ce ai zice de o cafea?" Mulțam, domnule, nu mai zic nimic," spuse Joe vădit descurajat. Dar nu vi se pare că e cam fiartă?" Atunci ce ai spuse Herbert, turnând ceaiul?" În clipa aceea, pălăria lui Joe se rostogoli de pe cămin, iar el se ridică și o culese, apoi o puse înapoi exact în același loc. Faptul că urma să cadă din nou, nu peste mult timp, îi se părea parcă o dovadă de creștere aleasă. Când ai sosit în oraș, domnule Gargeri?" Oare ieri după amiază?" se întrebă Joe tușind în palmă ca și când... De când sosise se avusese timp să prindă o tuse măgărească?" Uh, nu, nu ieri. Ba da, ieri după amiază, chiar ieri după amiază." Rostise cuvintele cu un aer de înțelepciune, ușurare și nepărtinire. Ai reușit să vezi ceva din Londra până acum?" Da, sigur, domnule," spuse Joe. M-am dus împreună cu domnul Woffsell de-a dreptul la antrepozitele Blacking. Da, mi s-a părut că afișele roșii de pe ușile prăvăliei nu se prea potrivesc," adăugă Joe în chip de lămurire, fiindcă erau desenate prea arhitecturalural. Cred că Joe ar mai fi lungit vorba asta, care fără îndoială că evoca un anumit fel de arhitectură pe care îl cunosc, și ar fi transformată într-un refren adevărat dacă în clipa aceea providența n-ar fi lăsat pălăria să cadă din nou. Pălăria asta îi cerea de-a dreptul bietului om o atenție încordată și o iuțeală a privirii și a mâinii foarte asemănătoare cu cea a jucătorului de cricket. Joe dădea de dovadă de o îndemânare extraordinară, făcând tot felul de giumbuș lucruri cu pălăria. Ba, se repezea la ea și o prindea în clipa în care se rostogolea, ba, o oprea pur și simplu la mijlocul drumului și o arunca în sus, lovind-o de tapetul de pe pereți, până ce o prindea bine în mână și sfârșea astfel cu jocul, până la urmă o aruncă în vasul de spălat pe mâini, de unde mi-am îngăduit să o pescuiesc. Cât despre gulerul cămășii și al hainei, amândoi erau de neînțeles, niște taine de nedezlegat. De ce oare trebuie omul să se scarpine în halul ăsta pentru a se socoti îmbrăcat așa cum se cuvine? De ce oare socotea omul că și spășește păcatele prin suferința de a purta hainele de duminică? Apoi mai avea obiceiul să cadă într-o stare de meditație profundă, cu furculița oprită în mijlocul drumului între farfurie și gură să-și îndrepte ochii în direcții stranii, să fie zguduit de accese cumplite de tuse, să stea atât de departe de masă și să scape pe jos atât de multă mâncare, apoi prefăcându-se că nu scăpase nimic, încât m-am bucurat din toată inima când Herbert a plecat cu treburi în oraș. N-am avut nici flerul și nici simțirea să-mi dau seama că numai eu eram de vină și că dacă m-aș fi purtat firesc cu el, s-ar fi purtat și el firesc cu mine. Mă scotea din sărite și nu-l mai suportam, așa că totul nu făcea decât să adauge câte ceva la enervarea pe care o resimțeam. Fincă am rămas singur, domnule, a început Joe. Joe i-am tăiat eu vorba în ciudat. Cum poți să-mi spui, domnule? Joe mă privi o clipă cu ochii în care am citit o umbră de reproș. Oricât de penibile i-ar fi fost cravata și gulerul, nu puteam să nu-i observ demnitatea din priviri. Fiindcă am rămas singur, reluă Joe, și fiindcă n-am de gând și n-am nici posibilitatea să stau mult pe aici, o să închei. Adică telea o să încep spunându-ți ce anume m-a împins să caut cinstea de a te vedea. Fiindcă te n-ar fi fost dorința mea să-ți fiu de folos, spuse Joe cu aerul senind de odinioară când îmi ținea prelegeri, n-aș fi avut cinstea să-mi mâncarea în casa și în a unor domni. Atât de puțin doream să văd privirea aia, încât... N-am comentat tonul lui Joe. Ei bine, domnule, continuă Joe, cam așa stau lucrurile. Am fost de ună zi la Bargeman, Pip. De câte ori se lăsa dus de dragoste, îmi spunea Pip, iar când îl cuprindea din nou politetea, mi se adresa cu domnule. Și-a apărut și Pumblechook în brișca lui. Omul ăsta," spuse Joe, devind de la idee, mă scoate uneori din sărite." Fiindcă se laudă prin tot orașul că ți-a fost prieten din compilărie și că tu l-ai socotit tovarășul tău de joacă." Prosti, doar tu erai tovarășul meu de joacă, Joe." Așa cred și eu, Pip," spuse Joe, clătinând ușor din cap, deși acum nu prea mai contează. Domnule, și cum ziceam, Pip, omul ăsta, cu lăudărășenia lui, a venit la mine când eram la Badgeman, că tare bună lui leau o halbă de bere după zi de lucru, domnule, și nici nu te amețește de cap." Și mi-a zis Joe, domnișoara Heavisham vrea să-ți vorbească Domnișoara Heavisham, Joe? Dorește, mi-a zis să-ți vorbească Joe își plimbă ochii prin tavan Dar Joe, spune mai departe, te rog A doua zi, domnule, spuse Joe privindu-mă de parcă m-aș fi aflat departe de tot M-am gătit și m-am dus să o văd pe domnișoara A Domnișoara A, Joe, adică domnișoara Heavisham? După cum zic, domnule, răspunse Joe, cu un aer de oficialitate legală de parcă și-ar fi făcut testamentul domnișoara A, sau domnișoara Hevisham. Și ea mi-a spus așa, domnule Gargeri ești în corespondență cu domnul Pip. Și fiindcă mi-ai scris o scrisoare, i-am răspuns, da, sunt. Când m-am căsătorit cu sora dumitale, domnule, am spus, da, vreau. Și când i-am răspuns, prietenele tale, Pip, am spus, da, sunt. Vrei atunci să-i spui, a zis ea, că Estela s-a întors acasă și s-ar bucura să-l vadă?" Simțeam că-mi au foc obrajii în timp ce mă uitam la Joe. Sper din tot sufletul că una din cauzele mai îndepărtate pentru care mi se aprinseseră obrajii era gândul că dacă aș fi cunoscut scopul vizitei lui Joe, l-aș fi așteptat altfel. Când am ajuns acasă, continuă Joe și-am rugat-o pe Bidi să-ți scrie, ea sa am cam codit. Mi-a zis... Sunt sigură că s-ar bucura să afle vestea de la tine prin viu grai. Tot e sărbătoare și vrei să-l vezi. Du-te la el! asta e tot, domnule, spuse Joe, ridicându-se de pe scaun. Și, dragă Pip, îți doresc numai bine și să ai noroc să ajungi cât mai departe. Dar nu pleci încă, Joe. Ba, da, plec, spuse Joe. Dar te întorci la prânz? Nu, nu mă întorc, spuse Joe. Ochii noștri se întâlniră, iar vorba domnule să topi în inima lui în timp ce îmi strângea mână. Pip, măi băiete, viața e făcută din atâtea despărțiri legate una de alta. Și-aș zice, unul e fierar, altul e tinichigiu, altul lucrează arama și altul e argintar. Toți ăștia sunt diferiți unul de altul și trebuie să luăm lucrurile așa cum vin. Că dacă a fost cineva de vină, azi eu am fost ăla. Tu și cu mine nu putem sta alături aici la Londra și nicăieri nu putem, decât unde suntem noi doi unde le știm noi pe ale noastre și ne avem ca prietenii. Nu că aș avea ambiție, dar vreau să fiu la locul meu. Și niciodată n-ai să mă mai vezi în hainele astea, fiindcă hainele astea nu sunt pentru mine. Nu mă simt eu la locul meu când ies din fierărie sau din bucătărie sau din mizeria care se face. N-ai să-mi mai găsești nici jumătate din cusururi dacă ai să te gândești la mine îmbrăcat în hainele mele de lucruri, cu ciocanul în mână sau chiar cu lulea în gură. N-ai să mai găsești nici pe jumătate atâtea cusururi, dacă o să te prindă dorul să mă vezi și o să vii, o să-ți bagi capul pe fereastra fierăriei și o să-l zărești acolo pe Joe Fieraru, la Nicovala lui veche, cu șorțul ars, prins în brâu, văzându-și de treaba lui. Sunt cam greu de cap, dar trag nădejde că toți am spus ceva adevărat până la urmă. Și Dumnezeu să te binecuvânteze, cuvânteze, amice, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu mă înșelasem când am simțit demnitatea aceea simplă a lui Joe. Croiala hainelor n-avea cum să-l mai împiedice acum când rostise vorbele astea, așa cum n-aveau cum să-l împiedice în drumul spre împărăția cerurilor. M-a atinsă ușor cu mâna pe frunte și ieși. În clipa în care mi-am mai venit puțin în fire, am ieșit din casă într-o fugă și am început să-l caut pe străzile învecinate, dar n-am mai dat de el.